פרשת גורח, ספר במדבר, פרק ט"ז. ויקח גורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ותתן ואבירם בני אליהב, ואון בן פלת בני ראובן. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים, נשיאי עדה, כראי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם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 ותכס עליהם הארץ, ויאבדו מתוך הקהל. וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לכולם, כי אמרו הן תבלענו הארץ. ואש יצאה מאת אדוני, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת.